ای ابراهیم او موسی او عیسی ته وای د مکه چانله کړي ولینله کړي د ام بیا وکړ دکړه د مشوبه دا کتابونه چې نغټولته خلاف دې غوې جواب هر اختر کتاب پورته کوم نو هغه پتا څه لیکته او مختلطه دې من شي فاحكموا الاله کتاب هغه دې څنګه د الله طرف نه دا و انسانی کتابونه دې دې سه اعتبار دې فاحكموا الاله کله په نسېونه سيدې کنی نو هغه دغه سېتوار نشته هغه منصور ادي هغه کتاب خومون منو نه انسانی کتاب د داسوانی کتاب مقابله کې دا و سه حیثیت نشته لکه دا کتابونهستا خلاف تهاک هر کتاب کیچن پتامن رد دي دا کتابونه س کتابونه نه دیخه دا د شرکا د وادات نه ډک دي تم ته کتاب وای دا چنارا هغه منصور ادي قران مقابله کې اسماني کتابونه نه چلےږي نو انساني کتاب په تر قانونا نه دا منو نو دو خبر وشلی درایم خبره سمر ملیان دی بس تول خلاف کوي ته ستا خلاف دی او ته دی مليانو خلافې دا جواب د دی او ما تفرقو الیم ماده ما جاءو المل مبغین بينهم دا کوم اختلاف ته دا خو په ضد منی بنا لريک ضد منی بنا دی که نو رسالته نل ریکه سوی حادثه قران بیا خو سه اختلاف مشته راته بیا خو سه اختلاف مشته قران قدر واخلا صہی حدیث واقدر اخلا به خو هیڅ اختلاف نشته اختلاف دې رسالو جوړ کړ دې هغه مونږ مونږه دریسوبیک دغه جوابات لا خبره مکه چې اندکړې ټولم یاو کړم کذلک یحی الکویل الذین من قبلک مکه کتابونه سره خلاف کوي ٹھیک ده ومختلطتم فی من شأن فحکم الى الله هک کتابونه دې کنا د کتاب الله ترپیش کوي کتاب الله سره موافق دې مخالفتین وحی من علیه موهیمنه قران دې چې دا ټیکل مو منل تویل سممت لب د محافل دی ټول کتابو دکې چن دس نه کېږي دکې ته تبدیل تبدلی نه کې نور کې تخریف شوي دی هغه انسانی کتابونه دي او سر دا اسممانانی کتاب دی کې تبدان شويدي ټول و په منېفیش کي کهدي سره ماف کوو ټیک تک مخالفونو نو ختم علماستا ماستا خلافې دا خو باغیان با نه همدي دا خو زد دی ژ نور خو سا خبره نه شت او سره سره د نه غد ليل اقليمهم يك يلا طاقه قوت غانان قال اخر لارب كي وجانلار بوليزت احفل طاقه زما خو خدا تال جناك وركم تالا لكان وركم تالا چيناغا جوڑا جوڑا وركم اتال ما قران راك خلق مستقيم اتان مخ ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان فاتخو بخا پتہ نوا چير كتاب س توي ما له کتاب رااک تسری مان وحي را کوو د خلکو توور سو حاممي معین ش کاف الله خپل جيې په مطلب درې خروفو کو دا خبره پهه جا نه ده کړي ی کاټ له من قبلی کوه و و را لک تاته یحه له نه من قبلې کوو کسانو دا ووحې لگل وه کسانه ته چې مخکتان نه پیر شوي دي الله والله پاکته لا ضرور ات حکتون ولا هغه نوه د سرسلام نوواړله ایثال سسلام پر م بیاته الله و لگل دی عتاوي دان ماکه چانو دا کړي مثال سلام يروانيو مد الله ربي ربكم نوح السلام يلو الله تعبد الله اغه نوح عليه الله تعبد الا الله مثال سلام خبر الرسول الله يوم الله ربي ربكم عتاوي چانو دا کړي داغه پختيار کي داغه برکات ديغه اوت ذات من فوقهن دبرنت نزديدت اسمان اوچوي خان اتخذ الله ولدا تازه لا سوره مريم لکو مريم دبل مريم بالکل وقال اتخذ الرحمن ولدا ایت نمبر 88 ادو چ نيول درحمان ذات ولدت لقد جئتم شيئا اد تاس رات لوک پڈیر درن خبر منی تقاد السماوات چاسمان آسمان یا تفطر منه چ وچو د دې د وجنا وطن شق الارض و به لشیزمقا و تخیر الجبال حدا ارتاو شی غرونه دړي وړې دا, دا, دا, دا دومره ګټ خبره ده ما مولي خبره نه ده ته الله سره شریک جوړای دا ما مولي خبره نه ده دا آسمانون ترنان ده دا پسمتون ترنان ده دا غرونوم ترن ده قریب د چ آسمانو چوکانه ولي لچویت مانې موجود ده مانې چې شریوال ملائکه تو سبقونه ام فرشته به حمد ربهم ه د مد دره پ خپلنا ستفیونه او بخنه غواړی قنیمنفی لر دی غ چا د پااره چې قم ک کېدي ممنان که نه کافر لپار هنا ا الله او غفرو ررحم دا د فرشتو تصم نو ننسان بهکه تپوو والله دونه تخذ مندون او لیا اولی الله کسان چې نیوللی د سوا د الله نه او هغه مدد ګان نو الله خفیدون عليهیم الله چېغ نقابان د پاغومې مافظ د پاغوم مان کالیم دي وکییل د زموار و ک کو وناعل ما په هم ووه کرد دا تاتون ووح کوو نه ده ووهې مون کاتهک دا قرآقرآرب نه ی جوبه مقصد ص د لیمونږه را لیکل ل لی تون ره چې ته یاره اصل کللو ته چېغ هم م د که ملقره ور ته درمیان کې دا ملقر م د او داچ ان سالی دنیا مض د که نه بیاتونله مل حالله او چا دی طول ثقامته پرشلکانو وتنذریو عمل جام نارای به فيه او چې تو یاره ورکه بده سره دا روزي د جام کېدو چې غیر راتلو کې څه شګ نشته چې خلق توي ګورې سو وي ورته چې خلق خدا قرآن کنی خلاب خراب بشاين و من حولها او چې تر فیرکم دی اغه تم د قوي او د قیامت نه وي راي فی الجنه او فريق فی السعير دا راز تر اغلا یو ډول ایمان دی او جننه تلل شي او بل کفر دی او به جهنم تلل شي ولو اللهله جاله متاخ دا جبې ایمان الله ته مطلووب نه دی ولوشا الله کوړ الله تا لاکس جبې ایمان په غختی اللاو بلول دا جبې ایمان نه جاله هم متاخ دا و د یو ډړه هر و پر تکړو ک نه لکه به اسرائیل بندې چوم دا ټول به منه وله چې تل ی شافې رحمتکسلیکن در نه او غاری پر رحمت حق بلکی واظالمون مالکین مین ولیین ولا نسیت ظالمان چدي مست راغو ته پارا سوق بچکهون کې دوه سو نهم دادیه همت تخزو من دنیا ولیا دنیا ول سیوان الله مددگاران فالله هو الولیق هغه مددگار ده د مؤمنانو او ویح یحی یحی الموت هغه جون دي مړی او هو على کل شان قدیر دا سیزه تپريخ ده چا ولید هغه بچکهون دا څه زات افریقہ د چا مولي جون دي کوي فارسی من قادر ده او مختلفتون فيه من شيء دا اوسه و کنه اوسه و دا وا چې ګوراکس دا کتابونه چې نه غستا خلاف دي نه جواب او مخترفتم فيه من شيء هغه تاسو اختلاف کوي پای کی هر شی چې په حکم او ال الله فیصله دی او ګرځوي الله ته دی الله کتاب ته ګرځوي کنه تا کتاب څنګه نکلل دی الله کتاب کیسنګه ده یو شانتي دی الله نو کتاب دا چې چا نیکل لے چا دې قران وضاحت تفصيل نه داغه موافق نه ټیکتا ځنګ بسر استرګو قبول نه داغه دا حدیث اشاره چا کړدا او حدیث وضاحت کړد ترجمه کړد هیڅ کړه تبدل نه کړي ټیکتا موافق دا دي سره لیکن کتاب نیکل لے او مخالف تو قرآن دې کتاب نیکل لے چې مخالف ته حدیث دې نو داسې خو ضرورت نشته کنه حکم اله الله فیصله داږي او ګرځو یې الله قالكم الله ربي عليه توكلت اليه نه صفته ولا ضمان رب دفا منظمه توكل يا توكل يا ابو جزمز فدا كون كجسمان ون دزمك لاكري اتا سو ديو نسنك كلاكري دتاو ستارك استاس النفسون نا جوڑا بيبي وخمن الارام ذ ساورون ازواجن في خاركري اتا سو قد غنتظام سره پسمکات ور اخذ خوندو سمره مخلوق خور شكن ادم سلام نو داغه نساورو کی جوړی دي سمره ساوري خارشي انسانانو کی جوړی دي سمره انسانان خارشي خل او د دې کې لیکو په خاطر د درې کوټه وټه اوس دا ګوراه لره جوړشه په داګه ګټنه کنه د دې کلیکینو د درې کوټه وټه اوس نن د ډیرشله کوټه ډیرشله کنه دا سره تاسو خور کړای زوج زوجي سره هیڅ کمشلی شیون مشته دې د هغه ذات په شان او وسامي ولالم هغه وردلته پوه دانا چې دا غو مسل په شان دې نشته میسل نشته خو دا غو مسل په شان دې نشته نه بلدا چې هغه قبضه اید دی چه لیسات مشته دې د الله رب عزت ذات په شان دې یاد دې د الله رب نشته انا چه داغه مثال پشان تشه نه مثال خوښته او داواد مثال پشان تشه نه اشتک مشته د الله ذات پشان تشه غیره کم مثلی شیون غیره ذات ته شیون لانه العرب تقيم المثل مقام الذت کلا کلا عرب اغا مثال چنه په ځای استعمالی کړه لیسه کم مثلی ذات ته شیون او وسر می اولالم خاص داغه پخタル څ شي کو جانې د اسمانونو د زمکو یبسوتون کلمې شاه او يقدر قر اخر روزی ته بارکه چوغاډیو تنګیرا ولی ان هو ذو کل شی نالی که مله پواده کنا ثنا الکوم مقرر کړي تاسو د پارامین الدین دینه دینه ما وصبه لوحه هغه چ پو حکم کړه پاګی سره نوح علی السلام تا ولذی او خی نایلک هغه چ متاته وحی کړ د داغی عاصی شړې او سوبرا شي کنا نقې مدنه اما وصینا به ابراهیم مغا نوح علیہ السلام ته حکم دا غې پو حکم کړو تا ته دا وی واخې کړداک او مغا وصیت کړو به پاک سره ابراهيم علیہ السلام موسی سلام السلام سلام علیہ السلام ته سوي له مغا الدین چې کله کو چلو الدین په بدن کې او بل ته دعوت ورکای والا تفرقوا تفرقوا فيه صدیق چې اختلاف مکو یقیم الدین چې له ولده دین په ځان کې په عمل سره او په بل کې پتاوت سره کناقیم الدین دین باندې او چلے غې څه مطلب عمل په اقیم الدین دین و چلاوي سمط لقب دعوتی ور کوي ولا تتفرقوا فيه اناجب الله دعوت ور کوي ځان دیر کړ دې قبران المشرکین ګران دې په مشرکانو ومنه ما غشي تدعوهم الیه چتاغت دعوت ور کوي تدعوهم چې دعوت ور کوي او ته الیه دیګي طرفه ته توحید تا پاوونه ګران دې کنه الله يكتب الیه من يشا الله راکا يقل دين تسوچو غاړي ويهدي الیه من ينيب هدايت ور کوي چاته چې رام ینابت کو انکه گرزیدونکو الله تا غبل شبا غدا و کنه چې ګورنده علماستا خلاف کئ اتوم دو علماو خلاف کئ الله وی یوما تفرقو او دلی ندی جوړ کړي تسن شین دی اختلاف نه دراغلی الا مم ماده مرجع هم علم دو اختلاف نه کړي دلی ندی جوړ کړي موږ ارڅر دینا چرای دوه تا علم او کو لګ کسان چې علما ندی هغه ډلی نشي جوړولې غته پته که نه چې ډله پس جوړې او ملیان چې نا ته پ غ یو مسله او جو سووک د هغه مګری یا اسوک د م مختلفخالف شي ډله شي که نه باغ هم نه دا کار ولی کوې دوې زد نهشااپور شخ را محله بهوي چې د ملیان په درې قسم دي که نه یغ ملا دیغه چې ما د دن کار وکړی د بللو مکی ما هم د دن کار وکړی د بللو مکری دا اوچت قسم دی بیاېسمغه مملیان دي وي زه غونیشم کوله غپری د دا بلوکین دا دوم قسم ملاغد دا دا داوم لاخر ما دین کار نه کیږي پردہ دا بلوکین او اوسره تعاون کې جګمړست کوي دریم قسم ملاغد شه نه ما او کړه نه بلوکړت دا فلسفین ولده په خپل ومنه کې بلوم نو پردې کنه دا قبیله ول نه دی باغیم بینهم زديان دي يهودا نصارو خپل خلق شرک ته ونه او داننګ خپل خلق د توحید نه نه منکاو اخبل د دین کارنه کو او بلنه 100 من پرهودل کنه اوسم د دې دور علماء یوه اخبل توحید او سنت کارنه کوي چې بل څوک یې کنه هغه من پرې دی الله او لو لا کلمت سبقت من فیصله ته رشید طرف دروستانه شاهزام بروس راځي علاج للمسمى ترنیټه مقرره به تاخير العذاب علاج للمسمى یا بتاخيرهم علاج للمسمى لقضي بينهم دو ان کارو کوه کا اختلاف کو ډلی جوړ کوې عذاب دی را شي که نه عذاب به راځي لیکن په و پر راځې ان ل اوورسل کتابا یاخ کسان جو ته کتاب پاتې شو یا قدر یونه کو بعد د مرو ددوننه لپې شکې می نو مری دوپ شک ک د غې په کلک ش کې فلیدانې کافتتو نه دی دپه ته دعوت چې کتاب دو ته میلا و کتاب حق دو ااد کوه اوس تقم کمه اومررته دا ډیرګرانې ک سنگا چتا ته حکم کیږي ځکه څنګه چتا ته حکم وشو په 1 کښه سموتلو فو ودو فدوم فلي ذلك فدو ولا تطبعه واهم او مزه خوښش د دوپسې وقلت ايامن تو بما انزل الله من كتاب تو ای ما ایمان ایمان راوډه پارغه سموني چې الله راضي ګلې من کتاب چې هر کتاب وی چې الله راضي ګلې زي منم موږ ټول منو عمل په قران دی تل نبي منو اتباع رسول الله را دغه دا یو ته کې یا ساتای چې زمون په ټول کتابونه باندې ایمان دی نو ټول باندې ایمان په ټولو دی دا هی مطلب داده مونږ ټول کتابونه من ایمان دی ایم عمل زمون په قران دی ټول نبيانو من ایمان دی اتباع زمون د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دا مطلب دی دا ری ایمان مونږ ټول منو لکه چې مانې توار سره لیکن عمل په قران کو اذا ان بیا به مونږ په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ولاته تبعواهم اتور تو قرامنتم بی مان ذل الله من کتاب ما ایمان درل په غسوان چې الله را لګل من کتاب جر کتاب او امرت ما ته حکم شه د الله عادله بینکم انصاف کوم په ما بین انصاف وکې الله ربنا و ربکم انصاب خبره دغه <عدا> چله زمونږ عمر دسو عمر دی له نامعملو نهولکوم مالو کوم مونږ ل پااره بد د زمونږ عملوو دی او تاس وپاره بدې د ساسو عملونهدي لا خودجر ته برې نه نا با نه کوم ابتدان اصولو ان سره زمونږه ساسوم لا حجرته جګړه ابتدان زمونږه سسو موب کې اللله ید موبا نه الله به یو ځې مونږ د مصیر غه دی رضدل والله دی نه ح جوونهفل الله آه کسان چې جگړه کوي په بار د توحید الله کې مم بعده مستجيب له دا کور سره ولک آه کسان چې جگړه کوي فی الله په توحید الله کې مم بعده مستجيب له دا غي نه چې قبول تأو کړو دا غي هر قسمه طبقه ومن هر قسمه طبقه ومن الله به تر پاسه انکار او قالو من الله معارفه ومن الله به هغه د کتابیان ومن الله چې ومن الله نو تاسو څنګه انکار کوي حجتهم داهزتون د دلایل دو بیکار دي اند ربهم په درباره اغا خزتن باطلت دلایل دو بیکار دي ته ود الله کتاب مقابله کی رساله پیش کین نو سره تر رساله ته غورا او آسمانی کتاب ته غورا تعالی دو شرم ناراضی کې فرانکی کتاب کی نکللی او کې کتاب اده قران نو چتله کا داخزتن حجتهم داخزتن دلایل دو باطل لین دربین فنیز در عبدادو علیم غزبون دو من با غزبی چه قرآن مقابله کی رساله پیش گئی و لهم آدابن علی و آدابن شدید دل پارا سخت عذاب اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق اللہ غزا تجرا لگل ایک کتاب لپارا دخکارا کولو د حق انزل الكتاب تمام اسمانی کتابون ول میزان قرآن غور سراو رئے انزل الكتاب براد کتب بالحق سارا طول کتابون پا حق را ول میزان او قرآن امر را لگ یا کتاب نمبر دوم قران دی امیزان نمبر دوم قران دی دته ویل کېږي عطف وصفت علی الصفات داو دوم نمبرات او مخکنی اول چې نوی نمبرات مخکنی آسمانی کتابونه میزان نمبرات قران و ما یذریکل ان لسات قریب تاسو په دغه کې د قیامت میز دی یا ستانجو به الی لا یمنو نبي ها پتا دی غوانی د قیامت دا کسان چې منی نه ولدینا منوا کسان چې منی د کرامت مشفقون منه او غیر اسوک تیم منی دغه یې سر دراشي او عالمونه نه حق اسوک تیم منی یو ریګ دي دغه دراتونه او عالمونه پیګ نه حق یقینا د قیامت حق علی ان الذين یمارون فی الساعه یقینا کسان چه شک په قیامت کې لته ذوالعلم بید هغه په کوم رایخ قاره کړي الله لطیفون به باته الله مې ربان د پاکل بندگانو منی چې کتابه ولا راولې ګون چې کتابونه نه اخلاص کی ګرد قوم یشا چامن چې غزهب شي که نامو کتابونو کې اختشی، کتاب چې تاب نه شي دغه یو نه اوزګار شي بشماو کې لګي اچون چېره هممو شي نو ده یو کې لګیاي بشمارو نه خلاص شي الله <سؤال> اولتریفون ب باې ک الله میربان د په بګان وپلومنې ځ من یا ش روزی ورکې جاته چغاړی اولقاستارو ته نهبل غست نه شي هزیزي دغه زره وور من کار نیرو د حاصل اخره څوک چې واډیکسده د عمل خپل سره هر اخره فاعداد اخرت عمل خلصره له في حرسه جاتو مغغله را بفصل داغ کی په فیدې داغ کی ومن کان یریده حرص دنیا اسوک چ غاڑی فیدې دنیا په عمل خپل سره نو تهی مینها برنی الفاظ د دې الفاظ کی تاسو فرق وګورئ سوک چ الله نه اخرت غاڑی الله له في حرسه اغن زیات ولوم فید ور کوم دی به الله مال جنت راکا جو ول چرن و ده یو څواغ غوړې ده ولې بشمار ورکم لکه دنیا ترڅا ومن که نه یریدو هرڅه دنیا اسوک چې غوړې څخه ګټه د دنیا په عمل خپل سره عمل لکې کې کې دنیا غوړې الله و انو تیه منها ورته کو ته تمغه زنه دیغینا خصونی ورکو دانه نتی نزيد له اخرت غوړې نو نزید لو دنیا غوړې نو من منها لو ولا كمون پورتوکی کنا اکدل لغه ني دينا ورکا واما لو في من پمن نسيك اخرت کې ودل پارې حصبر خني تا عمل کيت نو تا الله ناخرت واړه کنا عملو شرکا استيدول پار شریکان شرعو له من الدين چې جوړ کړ د دول فارادين هغه چې اجازت نه کړه الله تعالی پاګې منې دوه شرکا استيدول جن جوړ کړ ا کله کوم دین جو کړ دغه تا پرې خود بلغه روان سي ولولا کلمت الفسلی او کنے نه مقرر طرف طرفه د الله تعالی نه د عذاب د تاخير لفظ یا بینهم دې موږ کو د الله مقابله کې درته دغه فوري توکل پکارو لیکن الله فیصله کړ د کانا فسلا یدان نتیل کل همت نجل و ان ظالمین الا ما ذابون الیم تر ظالمین وین مت ظالمان مشفقین یریدون کی مما کسبوا توجد اغن تج دو کوم عملو نکرد و هو واقع بهم و تی غس زانگان و پدومنی واقع کی دون کی آکسان چی مان راوت ده عمل کده شریعت مطابق دو باغونو ده جنت کی وی دول پار وای هر اغس چی دو غاڑی پنز دربد ده ذالک دا دا والفضل کبیر ده ده لویه کامیابی فضل الکبیر چته جنت تور ذلک الذي يبشر الله عباده ذلک الذي داغزاد تبشر الله عباده ذلک الذي داغزاد جو بشر الله عباده چې زیر اور کې الله تعالی خپل بندګان متا الذين كانتم تؤمنون وتعملون بالشريعه مطابق فل اصلكم عليه اجر الا الموده في القربا فور دا نو واند تاسو نه په دې بیان مانی ساحر تاسو ناجر مجر جنو واند الا الموده في القربا د دې جمله ډیر مطلبونه دي یو مطلب دا جلا اسلکم علی اجرات نغوانم چې نه نا تاسو نه پدیونه ساجر تاسو نه صفه ساجر نوارن خان چې نغوانم الا المودت فی القرباک منګراغت دوستانه تعلقات د قرابت چې قرابت لاسو ساته کنه نور سکه منیا او کنه منیک ما کوم چې نغام قریبی رشتہ داران دی هغه خودوم نکنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا هر قبیله کس سره رشتہ واک لا سلككم عليه اجرا الا الموده في القربى مگر مینا هغه ترابط هغه هو ساته کنه یا زتا اوسنه اجر نه وارم منګر هغه که اجر محبت ترابط دغه اجرینو دغه وارم مواد محبت چې شه قرابت اجر وین نن تخو تخو کنا چې تاسو د خلافت دیوځي نظام سره تعلق ساتي او قرابت دیوځي نظام خبر او منه ځې ساجر نغوړم کته اجرینو دا خو غوړم دا غوړم کنم بل مطلب دا نغوړم تاسو نسې شئ لا صلک مال اجر لكن غوړم تاسو غوړم تاسو لحاظ د خپل ولای الا المودت فی القربا منګه راغمه محبت د سيدارای اکل لحاظ د خپل ولایک زما د خپل ولای لحاظو ساتای کنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا هر قبیله سره دا تعلق سره یا درې مطلب دی تاسو نه راست الکمال اجر نه غارن تاسو نه هیڅ بدلاوه یواز ইলل الموده فی القربہ مگر دا چې تاسو زما رشتہ دارانو سره تعلق او ساتای مینا محبت او بیت سره تعلق او ساتای اكو سره مینا محبت او علی بیت سر مین اوساتای کنا الا المودت فی القربا مگرغا محبت قرابت ولزما غیر سر مین اوساتای ول یذ دعوت کار کوم خلقو تا تکلیفون رسین تاسو اغسل مین مرس کنا طول مطلب نکدی یو مطلب داشن اجر نو واردم ک دا مودت فی القربا دا دا خو غاړم یا تاسو نو اس نو غاړم لیکن قرابت خلهاز ساته کرن نو سکه منیاو کنه منی قرابت ولزمه خبره منای یا الا المودده فی القربه مگر مینا محبت اهله بیت او ادارنګ دي رشتہ دارانو و من یقترف حسنتا اچھا چوک نیکی نجیب لو فيها حسنا جات بکم غت پاره غته بدل ان الله غفور یکن اللہ بخون کے شکور یکن الله بخنکه ادارنګ شکور قبولون کده اعمالو دیم ام یقولون افترا علی الله کجوا ایا دوه چ جوړکړته پالنامه نه تروک فننشاء الله يخت لاقللبك فغال الله طالان مهور ب لج ستا زمنني كزان الذي خبره جورى او ست ذكرلك كان <تصفح> ولو تق علينا بعد قابل ال لا خذنا منه بالمين كزانانه سخبره جولكرى ومن بيتغا و سخل تعاقوق قو سره كزان سخبره جوين ومنبدمن المور لج فينشاء الله يختمهور ب ل على قلبجررب زني كزان الذي جورى وَيَمْ ختمي باطل و خللهباتله الْبَاطِلَ الله باتل او یو حکل حق کاه لکې الله را بلجد حق د کللیمات په فیصللو خپلو سره چاله توی کورې که نه دلهکوو کې رسونه روواژونه دا دارنګې مړی ووش وي بیا بچل یو تن کف لو ته یو تن ګړیله یو تن خاتله چې بلچ نغه ملا پسې بچین دا کوې یو ماته در بخل بل مااتال در بخلی دا ډیر چنګ روواجنو رسمونو دې رضو پورې بچن دا نموني کور کې دا خیراتونه به به غومه راځوني به راجا مشلل صالح ختمونه به راجا کال پس سالګری ته به راجا مشلل الله ختم کړي کنا سکسانو ملاوتره لور پس چا یو تن اعظم کی کنا ولدي نجاحت فینا لنا تهن سبلنا عرثونا رواجن لاړ اوسنی ویلا په لاچی ما عطا الله پکار دی چې نیوی رسونو رواجن دغه مونږ تریدو رد کو کنا اطول کی سریفریس پرای کی دا دموړو کويټانی دي دا که د شوم یو قسم دی وایم الله الباتل ختمی الله باطل ویحق الحق خارکی الله حق بکلمات فیصلو خپل سرک انه علی من بذات السدور یقینا الله پوهه پرازونه د شنو والذي يقبل التوبه فانه الله غفار تقبل التوبه د بندگان اوقول او يعفو عن السيئات او معفي گونهونه ويانهم متفلون خوبت ويستجيب الذين امنوا قبل الله تعالى اعمال دعا او دعاء د مؤمنانو چ عملي كر دن ويزيدهم من فضله او ذا طور کې ابو تم د فضل تا نه چاري او سوال كر دي الله والاكم ورقي فاتو تنوي 100 روپے وني مال راکي تجيبنه سلو باسي ورکي ونه دګرنګ تعالی دې یو شیشوال کین ویزیدهم من فضلې او یستجیب الی نامنو قبل الله دعاګان او اعمال د مؤمنانو و یزیدهم من فضلې او زیات ورکی دوه دخل فضلنا والکافرون الی مذابون شدید کافر چې دلته لپاره عذاب د سخت دیغو دعاګان نشتا ولو بسط الله الرزقک کفراخک الله روزی لیبادی پوندګ نو خپل منن لبقو فلرذ نو طول بسرکشیو کی بزمکک الله روزی که پاندازی پا کنه کدا طول تکشن دی الله روزی فراخکې زې <زنی> کسان هغه می نه شي بردهاش کوول که نه زموول شي پختتو ک وی یاره مال والله الله وره هزم نهکه دغهرنې د به سرکشي شي که نه والله نظ به قدرې لیکن الله رالی پاندازې سرغه چغاړی نو بیا بعدې خبرو مصیر الله ته پته دهکن نه چې دکې په استعداد دی د سومره مال قبللولی شي د څومره وري قبللولی شي اولهجن بعض چغ د مال کبونو مالی هغه کې نه اونو چ چاته کنزل کوي نه جګړی کوي څوک سرو پیژې نه غلی ځان لګردي او بعض چلا فرپی شي که نه نوور کللس جګونه کوي وهله جوونه جوړغایسه الله غ زیاتته چرا لې باران م باې مع کههتو روستې نامده چې خلکو ناو رحمه او خورې رحمه ت خپل په شکل د باران وهل وللی ژه غور زیاتتې د ممنانو حمید دغه تاریفونه شوی دي. او مين اياتي هي او زند دي نه خو طاقت او قوت د الله رب العزت نه خلقو سماوات او لرد پيداشت اسمانونو د دې ما بس رفيهما هغه چې خوړکړي دي پړې دوانو کې ميندا بتن هر قسمه زنده سر و هو را جمع هيم زای شاو قدير هغه د دو په جمع کوو منه کله چوغارې قادر دې خانم لا په راکړ ځ الله خوړکړي دي به الله را جمع کولی شي کنه خپل کور خالې کې کپڑے و په راو باسي بسترې کوم لري راو باسي دغه ته هغه یو ځای کول شي کنه دا الله تاسو نس کړی یو فیجی تلي کړلای بولي چیرلی تلي کړلای بولي جاپان تلي کړلای بولي بلدی تلي کړلای بولي بلدی تلي کړلای یو افریقی تلي کړلای بولي امریکای تلي دا جب الله راجم کوي کنده خو رکړي الله دی فورول الله مری آسان دی نو راجما کولو ما سان دی وواله جمعي متاع <متحدث> شاو قدير وما سابقكم مصيبت اغه چې رسیږي تاسو سم مصیبت فما کسبت ايجي کوم دا پسو د عملونو ساتو بمای فا بمای کسبت ایدی کن پس او بدخش عملون ساسو زهر الفساد و فی البری و البحر بمای کسبت ایدی الناس و یعفو ان کسیر و معاف کهی دیر کنم زنی گناتو که داغی سزا تا تا ملاو شیم دسکا ملاو شیم از زنی اللہ معاف کی وما انتم می موجزی نفیل تاسو این اتاسو بچ نه که اللہ نا پسمک که چه دا اللہ دا عذابون نبچ شیم او دارن الله جز کوې داسې نهشي کې دی مال کوم مندون الله ن شته تا سپرهوا الله نڅوک دو بچکونېله نرویم دادي په میې یل جوواي فبری کلله او ونه د نخواو دطاقته قوتلهه بلت غ روانې کشته د فبخې په دراب کې ال الجور او روان کشته په درابب کې کلهلا په شاناند غروو شا اوس کې نرریه او غواړی او به دری واګانې فاز لنن نه نوشی به روان کېده ولاړی لازارې په شا شا د الله صلی الله علیه و آله دا کیشته مو مدریږي نن سباخه پټرولمن چلیږم لیکن موافق, موافق او ولن ضروری د کنه چې مخالف شي کنه دا پټرولم به کار نه کوي دا وبل غړته ویلاړ شي او ځل نن نامشه دا کیشته ویلاړه الله ظاهریه پشاده درياب ان نفیذ لکلات لکل سبان سب ان شکور یقینا پدی کې ډیر نه کې ډیر صبرناک ډیر شکر گزار لپاره او یو به کو نه بما کسبو یا حالات دا دیما کسب په سبب دا کارونه چدو کړی و یا فون کثیر او معاف کي ډیر غنونه و یا لم الذين يجادلون في اياتنا افتبوه او چې يقينو کي و یا لم الذين افتو لګي يقينو کي ان کسان چې باسون کي اياتونو زموږه مالهم مما هيسين نستدل دوه لپاره زيد دي تخته فما اوتيتم من شيء هاغه درکړ شي د تاسو ته هر شي چي ده فمتاه حیات الدنيا دارج سکد د دا ژوند دنیا عند الله خير الغه الله سره دی دي ډیر غوړ دی او ابقوا دائمي على ربهم توکلون او دا کساند لپاره چې خپل رب نه توکل کوي ولذین اجتنبون کبائر الاسم اګه کساند د غټ ګناونونه او الفواحش ا ما غضبوهم يغفرون او کله چې وسکيدو سوک يغفرون د به بخنه داغه سزا سخت دي کنه او دارنګ غټ ګناونه دي لکه شرک شو قطر شو جنا شو غلا شو دارنګ چې نغاک مور پلان نافرمانی شو جادو شو درو قسمونه شلل بهتانونه شلل دا قواير لسم دي کنه افواحش هغه چې عقل نغمنې کنه عقل هغه تبدوي طبيعت عمره بدل کی لکه zina شلل درو خلد دوکش خیانت وغیرہ شو راتون دین ځان نغزان بچ ساتي غټ ګناون نوم او دارنګ خ... فلاح شنو چې خار غنا دک وای دا ما غدی او کله چې خلق دو غثکی کنه یغفرون دو, دو بخانه کی بخانه کی کنه فرزه خیر دک ورپسې په آیات را روان دي اغه څنګه ده, ده ول دینه ذا صابهم البغ جنهم ينتشرون سو کو سر سجاتیو کمد بدل اخلیک دا تعارض شو جو یاد کی وی سو کو سر جاته کینو یغفرون یغفرون دغه معاف کوي ابل یاد کوي څوک سره جاتے کوي د بدلاخلی د مویرانو صفات تیکنه درې څه مطلب دی دا دوه تضاد شلن نه درې مطلب جدا جدا د کنا اذا سمو بل باب یو دنیاوی امور کې یوغفرون دنیاوی امور کې د سره جنگ جګړه شاو کړان د چا غوسه کوي بیا اخ هغه ير ما معف ما معف ما غلطی وشلانو یوغفرون دینی معاملہ کې ینتسیرون په بدلا اخلي کنه یا اول سړی د خپل زیاته وکړه هغه په خمانه شو نو یو خفیرون هغه ته کوي او کله چې دیم سړی ته هغه زیاته وکړه هغه اوس نادیم نه په خپل منې کار مني نو هغه نه بدلا اخلي کنه یا چېن اول هغه ظالم دی لیکن خپل ظلم اقرار یو کړ دیم ظالم دی لیکن ظلم مې برقرار دی نو هغه نه بدلا اخلي کنه هغه ته پوسکی پوټ اړه مطلبونه جدا جدا دي ولذينا استجابوا لري ربهم ا كسانت قبولتا کوي دا خامو در په خپل یو دغه نماز دي و امرهم سوره بینهم ا کارونه د دوه مشري سرکړ دي په قرانه کې مشري سرکار کوي ها اگر تبلیغان او جماعت او الامير وو وېډه وو مرکز تر اغلل امیر شکایتو وکړي ټوله د ولېما نه هو تر تغير تاسو ولی وو مموران تر تغير تاسو خپل امیر ولي وو موږ مشوره دا کارو مشري سرکړ دي تااس مشورې کو ګوره مشوره که نه مشه به کوي کارې ام هم سوه با نه هم او مر هم او کار د دو ده دی هغه په مشورې سره د باید نام په کوه د دوکې ولې بیانیظ نه راځي که نه ته او کارو کې بهغیر د مشور او ړه باندتهفوس کفل کار و او مشوري سره وکه او یره ما تهویلو ځو سر پهديې شریکیک که نه بیا سان شي اپله م کوې د ته کارونه راني که نه یا چ مرضی مرض کو یو خ د مګریې بلکارونه ورتګې مشورې کو یا خوته سره مګری کارو آسان شي او ځقنا هم منې کوون د غدون نه دو ته روزې ورک د یون خرج کوون خرچ کوي والله د نذا کسان چې کله وور سیغوتهسه زیاتې همی ت سرون نهغ باید داخل بدلاخلی اخلی مطلب دالی چې زیاتې وکیې او بیا مافی نه غواړي پیه پاغمن نه دی ظالم دی زمکرته نهغ نه بدله اخلی او چې اسمجااتتی وکړه او بیا چې مافي وغوښته یا چې نغښتل د ظلم نه کلک نه دی په خمانه دې نغه مافي کړه دا خبره ټیک دی یا چې نغه دینی او موري دونیي عمر دا خبره دې کنه یا ځین علماء وي اول چې نغه اجازه ته چې کله ماف کارنو تا او دې کې ثواب درده اذن د دې اجازه ته کنه اول چې نغه عصیمت ته چې ته ماف کې او وروسته چن رخصت ته تا اجازه ته وجزا سویتن سیاتن مثلوها او بدل د بدی په شان دی غیدا چا چې ګنا او ک سو مطلب ته چې ګنا مو کاری ته جوار ری بیو جوارو کړي نو ته غنیمري بی تبدکین ته توخمه لاوی گی نه وجزا سویتن او بدل د بدی سیاتن بدیدا بدل د بدی بدیدا مطلب څنګه معنا کوي وجزا سویتن او بدل د ګنا بدلده گنا ش تون سزا د هغې دا ممثللو ها د غې پشانت پهمن ه چا چې ماټیوکړه او اصل ه اصللا د عمل وکړه نوفاجر واللهله نه داجر پله من دی نوله یخ به ظاللی میین وله منین په سره چا چې بدله غستا بعد د زونمی ږ او هدی نه چې دو سره زیاتتی شو پهلایکمله منصیل دا کس نه د ملامتته مرامت ته نه دی که نهول د خپله دوې چاګزار کړه دپی وکو دله چا کننجل کړو د دو ته کنزل وکل ان نه مصبیلو یقین ملامت يا باغ چا مړه دا الناس چغه زياتي کي په خلقو باندې حقوق ولعبات تلف کوي ويبغون في الارض بغير الحق او دا ننږي زياتي کي پځم کوي يظلمون الناس دي ته حقوق ته اشاره ده ويبغون في الارض حقوق اشاره ده صدا خو پدم نه ده انما سبيلو ملامت يا او صدا پدم نه ده چا مني يظلمون الناس يو ويبغون في الارض بغير الحق دول لپار عذاب د درناک او چېڅوکو فمن اف اصلا فاجررو الله اندو لا خو بظالی میین ان نه مصبیله لجی نظمونونه ناسا خووق قلی بعد الارض کویک الحق حقوق حقې خ لا ځ کوي د له مذابو نهیم من سه چا چې سبروړه بدله نهسته غ فه مافیوکړه نه ذلك من جی الامور یقین دا د ډیر فرت کړی شو اهم کارون نه دی عز میلو مور مضبوط تو کارون نهدي کا دا خو کار نه دی فارس رچ ذاته وكتا مافيو كدا لمن عظم الامور بعدي خلق ويك مافيو كدا دت بيزان سبق كاريغي خلق تو خلق تو سبق كاريغي زمورا سقول نسلن مافي بينه قولن سبقي ددبللار نوا نا ان ذلك لمن عظم الامور فارز كدا شو اهم كارون ند الله رب من يذل لله فما له من مم وليا ها سوك تي بيلانك الله انه من سغاله من بعده سوک د سرست ردینا وطرح ظالمین وظالمان لما راول عذابا کلچی وین اغو عذاب یقولون اغوی با حلی اللہ رب مرد من سبیل ایشتے مند پارا واپس ایشتے زمان واپسے د پارا سلار کلچی عذاب وینی کنا دوبا بیاست دی سوچ کی خواه چی زمان واپسے د پارا سلار ایشتے چی دیدن لارشو وطراهم وینمت دو لارا یو رزونا علیها سمتلا یو رزونا علمنار خاشعون خاشعین من الذل سرونه به کتی من الذل د وجهه ذلتنا خاشعین سرکوزی وایټ رانکی سر دیواله سم سم خبره نې کړي چې ګای مه فلکی به کټګوري کنا سر سرکته ک ځوا مخلا راغې فلنکه سرکته ک نو هغه خود سرکته کای چې سارتاوه خبره وته نشي وتراهم من مت الدولار یورزون علیه کل چې پیش کړي شي او په ور باندې خاصره نه سر کوشي بي منزل له د وجه د ذلت نه ګنزرونه به من طرف خفي پاسترګو کمزور اوس په کمانډیک غلي و ګوري خان دا سړې کنه څنګه ملامت نو سره کټه او د سترګو بڼو کې ګوري د ولاسه په کوز نظر ګوري په کوز سترګو ګوري وقال الذين امنوا ويكل خلقنا په کوز سترګو راګي من طرف خفي ده کنه په کوز سترګو د یو پکوز سترګ غوږوي او قال الذين امنوا ويوا كسان چې ایمان راوړی د نخاسرین یقینا تاوان نه کسان چې تاوان کوي او ځل زانو خپل په شرک سره واه ليهم او اهل عیال وقل یوم القيامه فرض قیامت چې غوتهم د شرک دعوت ورکړی په خپل سره مشرک دی نو بل به هم شرک کولی کنا الا ان ظالمین فی عذاب مقیم خبر شي یقینا ظالمان چې د عذاب همیشه کړي او مان کان له هم همیشه عذاب کړي د دوو معبودان ورای دو به نوه چې الله ی مکانله هم نو دو لپاره منولیا سو مدګاران ینسو مددگاران هم چې د دو ام دادو کې مندو د الله سووادهله نه او من یوزلی الله هغه سوو چې بلارېې الله غلرا له فو من سیل نشتهیغ لپاره کصللار ای تجیبو ل رب کوم خبلتهو کې دخامو د بللک مکه دینا یا پ چې را چې یو مندثراتله مرد دله من الله چې نې اپسی غې دپاره هخ د اللهنا على دي الله كان قبول كنه استجيبول ربكم قبول كاحكام رب اخمل ما كده دينا شراش داسر سن بيغيل بارا من الله طرف اللهنا مالكم نبي تاسفار من ملج ان زيد پناي نو دار روز واپس جي شراخطراشي انا بتوسل بارا وما لكم من نكير نبي تاسل بارا انكار سفيدمني قس بويه كن والله ما كنا مشركين وما منا من شهيد لكن دا انكار بو مفيد ني ف كته بهم اراضو كتا دو روا ذا حسن خبر او كن فمارسلنا ك عليهم ها ختيزان لي گدمت پدو منس محافظ ان عليك الا البلاغ ند پتا من البلاغ مگر رسول و انا اذا ل... و انا اذا ادقنا من نار رحمه الفرح بها تامن رسول لي نور المحافظ تدوني نگهبان ني وإنا يكرمون جذاقنا الإنسان كرتي اورسو من انسانتا كرتي اورسيگى عذقنا الانسان اورسيگى زمو طرفنا انسانتا مننا زمو طرفنا رحمتن سر رحمت فرح بها نو خوشال شي پاغمن عذقنا الانسان مننا رحمتن منغا اورسو خپل طرفنا سر رحمت ازو طرفنا و ان تسبهم سيئتنا كورسيكي دو تاسه تکلیف پریشانی بما قدمتیدیم پسو دا مالونو چې مخکلي ګل لاسو نه د دوه فئن الانسان کفور راحت چې راځین نو دا د الله طرف نه احسان ده مصیبت چې راځین او دا د عمل سمره ده بد عمل کوي دا غيبه سمره راځي کنه هغه مصیبت راحت ده د الله احسان ده مصیبت داستا عمل لې فئن الانسان کفور لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يُوْسِبْهُنَّ پِرَاغَلل عقیدے خرابو کنا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دے اللہ پے اختیار کی دے اراغس جو برکات دی یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کی ہا رغس چوگاری یَهَبُ وَرْكَيْلَ مَنْ يَشَاءُ چا بارک چوگاری چا تچوگاری نہ سان جی نہ کای نہ کم مفشرین وی لوط علیہ السلام اکثر لو نہ وی وَيَهَبُ وَرْكَيْلَ مَنْ يَشَاءُ چا بارک چوگاری ذُكْرًا لَكَان غانش بابا قالوا وزرائك نا ذاكر ديالده يهب لمن يشاء ونساء لونا ويهب وركاي لمن يشاء تشات تشبارك تشوكاري ذكورا علقان مفسرين نو ايراهيم عليه السلام اكثر علقان او يذوجهم ذكران اذاغتو علقان او يذوجهم يا جودا وركاي ذكران علقان ونساء جنكاي السلام يجعلونهم ملكا فاطمه كلثوم رقيه زينب لوناهم بي هذا النظامهم كما دا روان یو ابراہیم قاهر طيب دغه د نبي کریم صل الله علیه وسلم هغه سامنو مو دوبل شل کنه او یوزا وجوه هم ذکرانو و وای جانو من یا شواقیمه اگر زهیت څوک چو غاډیا قیمه شن چې یو بچو ولوم نور کای دغه ګور رسول سلام بولتن لنی بچی نشته کنه دا روان یی داخل السلام بچینو او يسال سلام اغي بچینو انوال انوال منقدر يقينا نبود قدرته ولا سالجي نكيف كاردي چالا لكان فقاردي چالا جوڑی گدوند فقاردي وما كان لبشرن نيستر طاقت يو بشر يكلمه الله ان سر خبريو كي الا وحده مگردا چغل پزير کي او او من ورا ي حجاب كلام لك موسى سلام سلام او يرسل رسولن يا جبريل فيوحي باذنه ويوتي فيذن خپل سرا ما اشه چو غواړی الله چا سره خبرې نه کوي بر راست یا زلکې وواچی یا پرې نه شا ته خبري وکې یا چ جبری را لږې نو په یی بې ما شالی علی یون حکم اوچ دا متون والله وکه داکه حناعل دا رنګې موږ ته ته کر ده رو من امرنا نه د حکو مخل ما کوون ته الكتاب کتابو والل ما کوون ته تا ته پتنوه. بل كتاب وجه قران ستوي وللايمان التفصيلي ايمان ستوي اجمالي ايمان كل هر نبي كان من الموحدين في الصغر والكبر هر نبي چره كان موحدين ني كان ابراهيم عليه بارك رضي كان من الموحدين في الصغر والكبر اقدم موحدين ولقد اعطينا ابراهيم الرشد من قبل وكنا به عالمين نو هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اجمالی ایمان خو کنه تفصیلی ایمان خو قران نه راي کنه کتاب ول ایمان ولیکن جان له نورن یعک گرزول دغه قران نرانا نه دی به من نشا هدايت ورکو د دې پري سره چا چوغړو مين عبادت نه داخل و تح انکا لا وانک یقین انت ته ته دی باخه ما بیان وکيلا سوره مستقیم مونږ مخ آیات راړو له سوره قصاص انک لا تهدی من احببت هدايت مشور کوله عدل تو وينك لتهدي استهداق ور کول شي وو معنا کړو انك لتهدي من احباب تام اسال للمطلب وانك لتهدي الى صراط مستقيم اراطه الطريق بيان کول شي هدایت چا تن شي کوله جنت تور اسي البته بيان کول شي نو دلت بيان مراد دي و لتهدي يقينا ته چي نغه هدايت هدایت کوي سو مطلب بيان کوي الى صراط مستقيم دلت مراد بيان دي الى صراط مستقيم د لار رات الله لار د غزات هغه پختار کې د راغ چې بره اوکتې دی الله خبرشایل الله خاص الله ته تصیر نوور او به ګځ انجام د ټول کارونو د ټول لار د الله پختار کې نو دو صورتت کې در اعتازونه جاود آب جوابات. دا خبره په حافظانه دکړې ولی کذالک یحیی الیک ویل الیدین من قبلک ودارنګ نوح علی السلام ابراهیم علی السلام موسی علی السلام وصال علی السلام دا خبرې کړې کنا مولان د خلافتین ومختلفه فی شئ من شئ فحکم ال الله راشت نو ګورو زب حقیم کدا په حقمن دی کتابون استه خلافتین ومختلف تن فی من شئ فحکم ال الله مولان د خلافتین وماتفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم وبغیم بینه او بیا خیر کی دلایل عقلیات اقل، ده الله رب الهدى تخل طاقت او قوتهم او چې الله رب العالمین خوخه دا چې چاله اولاد ورکی او چاله نورکی د بل چای پدې کې اختیار نشته او دا چې ګو مشوره ده چې پلانتی دربار للاډې نو بچې به ملاوسی پلانتی دربار للاډې نو غان به ملاوسی پلانتی دربار للاډ واټو به ملاوسی دا تاسو مولا ما خبرې دي ادارنګ شیطان خسته کړي خبرې دي د دې سي صرف لس